Capitolul 27. Noi Sinteze Iraniene 212. Orientări religioase sub arsacis. Anii 247-220 era noastră. După căderea Imperiului Ahemenid, anul 330, religia iraniană a fost antrenată în vasta și complexa mișcare sincretistă ce caracterizează epoca elenistică. Recucerirea independenței unei părți din Iran de către căpetenia partă Arsakes, care, proclamându-se rege în anul 247-a întemeiat noua dinastie națională a Arsacizilor, nu a oprit acest proces. Desigur, parții aduceau cu ei o întreagă tradiție religioasă și culturală, aparținând cavalerilor stepei. Foarte probabil, anumite elemente ale ideologiei regale, care se precizează începând cu arsacizii, reprezintă moștenirea acestor triburi de neîmblânzit care nomadizau de secole la liziera imperiilor, Dar atracția elenismului se dovedește irezistibilă și, cel puțin până în secolul 1 era noastră, arsacizii încurajează elenizarea, pe monezile lor sunt gravați zei greci. Amintim că modelul pe care încercau să limite, elenismul alexandrin absorbise el însuși numeroase elemente semitice și asiatice. Documentele contemporane sunt numeroase și de o mare varietate. Scrierea ale autorilor greci și latini monumente inscripții monezi. Dar informațiile pe care ele le aduc cu privire la credințele și ideile religioase iraniene sunt mai degrabă decepționate. Creativitatea religioasă sub arsacis se lasă mai bine sesizată prin documentele ulterioare. Cercetările recente au arătat că textele târzii exprimă credințe și idei articulate sau puse în valoare în epoca apartă. Era de altfel stilul epocii. În urma confruntărilor și schimburilor culturale nenumărate, noi forme religioase plecând de la concepții mai vechi își făceau apariția. În esență, izvoarele din epoca ne arată că 1. Mitra este adorat în tot imperiul și el are raporturi speciale cu regii. Nota 1. Divinitarea suveranilor vii, fenomen caracteristic epocii ellenistice, este atestată și la arsaciz. Se cunosc cel puțin trei exemple. Închei nota. 2. Magii constituie casta preoților sacrificatori, săvârșind de mai ales jertfe sângeroase, vaci și cai. Stravon scrie că magii o adorau pe Anahita, dar există indicii că participau și la cultul lui Mitra. Aveau un rol anumit în misterele sale. 3. Cultul focului este foarte răspândit. 4. În secolele 2 și 1, înaintea erei noastre, circula subtitlul oracolele lui Histaspe, o apocalipsă în limba greacă. Histaspe este forma greacă pentru Vistaspa, îndreptată împotriva Romei, căreia îi anunță căderea, dar strâns legată de literatura eschatologică iraniană. Histaspe se scrie H, Y, S, T, A, S, P, E. Totuși, marile creații religioase ale epocii parte sunt de un alt ordin. În secolul I, înaintea erei noastre, misterele lui Mitra încep să se răspândească în lumea mediteraneană. Primul document datează de la anul 67, înaintea erei noastre. Ne este permis să presupunem că, încă din această epocă, se precizează ideea regelui mesianic, tot în legătură cu scenariul mitico-ritual elaborat în jurul lui Mitra. În pofida controverselor, pare probabil, după cum a arătat Wittengren, că mitul mântuitorului este cum îl prezintă imnul gnostic al mărgăritarului, să se fi constituit în vremea arsacizilor. În sfârșit, tot în această epocă se dezvoltă teologia zurvanită. Se elaborează ideile privind timpul, eternitatea, anterioritatea creației spirituale asupra creației fizice și dualismul absolut, concepții care vor fi sistematizate și câteodată laborios organizate câteva secole mai târziu sub sasanism. Este important să nu pierdem din vedere legătura fundamentală dintre toate aceste forme religioase. Varietatea expresiilor se explică prin deosebirea dintre scopurile urmărite. Ar fi zadarnic, de exemplu, să căutăm elementele ideologiei regale în manifestările curente ale religiei populare sau în speculațiile teologice. O trăsătură comună a tuturor acestor creații este faptul că, prelungind concepțiile mai vechi, uneori arhaice, ele rămân deschise, în sensul că continuă să se dezvolte în secolele următoare. Oracolele lui Histaspe reiau motive exatologice clasice, probabil de origine indoiraniană, scurtarea anului de căderea universală, bădăria finală, ce vor fi elaborate în apocalipsele în limba pehlevi ale epocii Sasanidie, în primul rând în Bahman Yast. Pe de altă parte, oracolele își întemeiază profețiile lor pe baza unei cronologii eschatologice de 7.000 de ani, fiecare mie de ani fiind dominată de o planetă, ceea ce arată influența babiloniană, seria binecunoscută, șapte planete, șapte metale, șapte culori, etc., dar interpretarea acestei scheme cronologice este iraniană. În timpul primelor șase milenii, Dumnezeu și spiritul răului se bat pentru supremație. Răul pare victorios. Dumnezeul trimite pe zeul solar Mitra, egal Apolon sau Helios, care domină mineniul al șaptelea. La sfârșitul acestei ultime perioade, puterea planetelor încetează și un foc universal regenerează lumea. Ori aceste mitocronologii au semnificație eshatologică, vor cunoaște o mare popularitate în lumea occidentală la începutul erei creștine. Speranța eshatologică se lasă descifrată de asemenea în tradițiile privind nașterea unui rege mântuitor, asimilat cu mitra. Concepția tradițională despre regele divin și cosmocrator, mișlocitor între oameni și zei se îmbogățește cu noi semnificații soteriologice, Procesul ușor de înțeles într-o epocă dominată de așteptarea mântuitorului. Biografia fabuloasă a lui Mitrade Eupator ilustrează admirabil această nădejde eshatologică. Nașterea sa este vestită de o cometă, un fulger coboară asupra pruncului nou născut, dar nu lasă decât o mică cicatrice. Educația viitorului rege constituie un lung șir de încercări inițiative. În timpul încoronării sale, Mitrade, ca și atâția alți reci, este socotit ca o încarnare a lui Mitra, în scenariu mesianic asemănător de chip legendei creștine a nașterii.